жовтого моря в не буде хвиль до краю землі, не буде безмежжя першого кохання, не буде моєї дитини, народженої посеред війни, у руїнах і в щасливому єднанні двох половинок. Може тому, що Пако чекає мене у госпіталі, що в нього єдина надія на життя – це я, останній його зв'язок зі світом, чи що мама дожидає мене, що батько ночами сидить біля радіоприймача, дослуховуючись до новин з Іспанії, що є на світі містечко, а під ним село, де на мене чекають дерева і горби, і річечка, і трава зелена, де слово «Україна» набуває життя, сили і повнокров'я, де був би потрібен. Так далеко було. Чому вони не йдуть? Уже пора. «Не можна згадувати, не можна думати. Тоді ще важче. А не важче вмирати? Вдома житимуть, гануся, батьки житимуть. Там немає війни. Ні, не поспішатиму. Коли закінчиться на бою, остання куля собі. Чекатиму. Чекатиму їх? Чекатиму нового наступу, бо не залишають мене ті, хто помер раніше» хто загинув рік тому і три дні тому поруч зі мною, не залишає мене Марія Тереза, завжди в мене, завжди в мені, завжди поруч зі мною у кожному бою, у кожному пострілі у ворога. Так-так, ось вони заметушились. Мене оберігають мої мертві. Вони стоять біля мене на чатах. Вони не дають мені... Прогавити мить колиці, отак, паскуди. А я ще так, ага, залягли, знову йдуть, знову, нічого. Ще потримаємось, ще триматимусь, тільки б не втратити глузду, не втратити свідомості, не змліти з голоду. Ах так? Відійшли, змагає сон, як хочеться їсти. Ще б пожити. Вмирати? Ні, не повинен. Поки живий, житиму і воюватиму. Що за гамір унизу? Ніби тікають. Ще одну чергу, так, ще одну. Еге, куди же і не дістану, що трапилося. Цікають? Отже, йдуть наші. Вито з печери? Тільки з кулеметом. Може, виманюють? Може, засідка? Спокійно відпусти з кулеметом до виходу і зиркнути вниз. Так, здається, наші дві бронемашини. Хтось біжить сюди. Прапор республіки. Кричать по-іспанському. «Республікану саміос». Наші по-українському хтось. «Наші». Все. Встати. Встати на ноги. Годі звестися. Стільки часу пролежав. Заливає піт. ледве спинаюсь. Чор, забирай. Це ж Поліщук. Цей безсмертний Поліщук у своїх круглих окулярах? А з ним? Ні. Не може цього бути. Я ж хотів хоч на мить, щоб сказати, щоб утримати в житті, Чому ж я сідаю на землю? Чому ж я мовчу, коли мене обіймають, стискують, цілують, вітають? Чому нема у мене слів у відповідь. Тільки страшенна втома, мовчки, очі все кажуть. Це пако, ось чому я живий. Розділ 16 Завтра вранці останні загони домбровців відступлять у Францію. Сьогодні другу ніч ми спимо серед друзів, не чекаємо ворога за спини. Перед нами кордон, за нами Іспанія, і фашисти, і ми чекаємо, зайнявши оборону на дорозі біля Хівегороса. К біженці довгий, сумний караван, нескінченний потік людей, родини, старі діти, жінки поранені, покинуть Іспанію. Ми підемо останні. Ми. Нас дев'ятеро із Барселонського загону. Я запропонував пораненим Ізабелі зі Збишиком іти зразу. Зустрінемось там. Не виглуплюйся, старий, сказав Збишик по-польськи. Знаєш, що там нас чекає? Де будемо шукати один одного? Надто довго разом, щоб нині порізно. Всі так. І ми гортом біля вогнища, як у горах. Досить холодно. Але нам здається, що все якнайкраще, хоч одягнені і вкриті будь-чим, але ж не замерзаємо. І, хоч поїли аби як, але ж і не голодні. А вчора я спав, першу ніч, добравшись до своїх, усі спали, як убиті, а сьогодні не те. Завтра війна закінчиться. А що далі? «А що робитиме Антуан, у якого позавчора загинув батько? Антуанові 18 років. Що робитиме Сато, який не може вернутися до Японії? Що робитиме Збишик і вагітна Ізабель у чужій країні, не знаючи мови, не маючи громадянства?»